Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Katakanlah Dialah Allah Yang Maha Esa Allah adalah Tuhan Yang bergantung kepadanya Segala sesuatu Lam yalid Walam yulad Walam yakun lahu Kufuan ahad dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia.